Відносять їх у намітці в сіни. Роблять це тричі, весь час заховуючи повне мовчання. Хор тим часом співає пісню, яка пояснює це мовчання тим, що ні перші посли, ні ті, що прийшли потім, не вміють говорити. Екзогамічний характер цього звичаю майже зовсім заник у народній свідомості. Пісня дає дуже наївне пояснення, чому вони не вміють говорити. Перші посли прийшли, не вміли говорити. Дайте їм води пити, щоб вміли говорити. Дайте їм хліба їсти, щоб вміли відповісти. Запис Чубинського. У певних місцевостях Київщини цей обряд виконують перед тим, як мати молодої виходить на зустріч зятеві. Це нам здається натуральнішим. Староста та двоє бояр кладуть на тарілку калач, в якому запечено персня молодої. Потім вони беруть намітку, і тоді один з них тримає тарілку з калачем, покладеним на намітку, а двоє інших беруться за кінці намітки. Але на цей раз вони вже не мовчать, як то було раніше, а староста виголошує привітання. Кланявся молодий – молодій, бояре – дружкам, старости – старостам, музики – вухам, світилки – коцюбам, а цимбали – затикачам. Цю тираду він проказує тричі, а хор тим часом усе співає про те, що старости не вміють говорити. Після того їх зв'язують, цебто прикрашають вишиваними рушниками, і тільки тоді мати молодої іде на зустріч зятеві, і відбувається та церемонія з вівсом водою, щоб ми її зазначали вище. На Волині один з старостів, виходячи по друге з хати, зриває квітку з гільця молодого та обмінює її у старости молодої на квітку з її гільця. Тим часом молода весь час сидить на посаді, схиливши голову на стіл. Її покривають наміткою і кладуть на голову хліб та дрібки солі. На праву руку коло неї її старший брат. В багатьох місцевостях він мусить бути нежонатий, та молодші брати чиї молоді брати вперших із дінятими догори палицями в руках. Повернувшись у третє, Старости, що досі мовчали, тепер іноді повторюють офіційні розмови, що вони їх провадили вже, коли приходили сватити дівчину. Як і тоді, вони зв'язані рушниками і тому мусять платити викупне або давати хліб, горілку тощо. Іноді, однак, вони виступають як нападники, підходять до братів молодої, здіймають палиці та б'ються з ними. Після того пропонують скінчити та замиритися. Починають торгуватися і кінчають на тому, що платять викупне, яке складається з найменшої суми грошей та з кількох подарунків для братів, найчастіше – ножів. Цей звичай дуже характеристичний. Очевидно, що це відгомін далекої епохи, коли викупне за молоду, що його давали братам, дійсно платили зброєю. Тільки тепер брати покидають свою сестру і лишають її сидіти за столом. Вони лізуть по під столами і швиденько виходять з хати. У Катеринославському повіті брат молодої перед тим, як одійти, одверто каже, «Тепер ти вже не моя, ти Петрусева, я продав тебе». В деяких місцевостях брат молодої Чекаючи після продажу сестри, сідає на коня й од'їжджає, а то просто бере батога в молодого й удає, що сів верхи та йде з хати. Цю утечу братів, зараз же після продажу сестри, справедливо вважають за наподоблення того страху, що його колись мусили відчувати брати, вчинивши дійсно акт продажу сестри, чи краще сказати, дозволивши її викрасти. Перед усім вони мали відповідати перед усім родом, а потім, можливо, ще в більшій мірі, перед парубоцькою громадою, що й тепер доводить свої стародавні права.